Vi är bär. Hej, och välkomna. Hej. Hallå, ja. Rätta samtidigt. Ja, men det är det det är roligt att fika och podda. Mm. Ja. Ja, Jag vet inte om lyssnarna tycker <laughs> så. Ja men alltså grejen är du typ bara att de fika med oss liksom. mm. Det kan ja. vi säga nu. Detta är ett fikakavsnitt så vill ni vara med så fika. Så Okej, nu. vi har publik idag. då bara så ni vet så säg inget tunt nu. Mm. Jag har lyssnat ja. men det, har vi ringt riktigt sekrets. Alltså? Vi sa så säkerhetsfaktor till, alla, till publiken liksom. Eh, det? Ja, så här, ska stå och vända mot dem sen på podcasten. Ja, ja. Vi ska vakta Mattias nakenbilden. Ja. <laughs> uh. ja, men jag menar fans, Vi, vi har fansen. haft en liten treat här innan <laughs> podden för uh. jag har satt och tjur. Slut. Jag satt och, och kollade på Mattias bilder. Lyssna, vänta, lyssna hans föräldrar på det här nu. Ja, jag tror det ja, jag hoppas det. Nej. Nej, får jag. Får Jo, berätta? Nej. Lite bara. Okay, ja. Mattias, eh, all hans bilder sparas ner då i sitt moln. Eh, och så letade vi bilder på Rickard, för Rickard fyller faktiskt år idag. Ja, ja grattis, grattis, grattis. Tack, ja, tack så, tack så mycket. Och Medan för... vi letade då så helt plötsligt så ser jag en väldigt avklädd bild på en tjej. Och jag mm. tänker så här, Ska jag säga någonting mm. eller inte? Men jag kunde inte hålla mig. Nej. Så jag bara skrek ut. Vad fan? Är <laughs> vad är det här? Och, <laughs> och då fort som fan klickar han ju ner det här då. Då visade det sig att Mattias har lite nakenbilder på brudar. Mm. I sin, sin skatt. Får jag bara fråga Mattias. Mm. Nu är du yngre än vad jag är. Mm. Men jag hade ju när jag var typ 15 mm. Och så om, om man hade laddat hem typ nakenbilder eller mm. filmer och sådär, så la man ju dem i typ en så här en mapp. Hemlig mapp. Ja, men det, så det där har jag, jag, jag lösenord på den mappen. Men, ja, men det den som är, som är, du, ju, du kanske ska eller? lägga de bilderna i en egen mapp i den hemliga det mappen. det hade då. jag om jag trycka på fel mapp. Uppenbarligen <laughs> och inte. Och skrullar skrullar bredvid <laughs> andra bilder på mig. Ja, men det är ju för att vi, vi, du var inte med där inne. Han tänkte ta en Varför bild på och dig Richard, på och där, sen lite patta brus. <laughs> Jäds! Ja, ja, ansiktet på mig. Ja. <laughs> ah, nej, jag vill men ju försöka du... att det var inte så en någon bild på mig han letade nej. efter. Nej det, var det inte. nej, det var det inte. Det är varit jobbigt om du hade en bil på mig, Mattias. <laughs> det var lite jobbigt Ja, men det är jättekonstigt att att faktiskt ha dem sådär tillgängligt de på målet, om vi så att du lägger dem någon annanstans. <laughs> men, alltså, Mattias, du är inte mm. säker bara för att de ligger på nej, jag målet, vet, jag vet. Nej. Tänk du, på de här stacka att det är ett så här katt 1, 2, 3 som du har som lösning. <laughs> Pan, nu knäckte, det, nu knäckte det. Ja, men ja, som sagt, Rickard fyller år idag. Mm. Mm. 26. Det är därför vi fikar ja. då? Mm. Ja, precis. Hur det känns det att bli 26? Jag jag inte fått med men det känns verkligen så här ett år närmare 30. Mm. <laughs> alltså, det är verkligen så här. här Förra året 25, det, det känns ändå ganska okej okay, på ja. något sätt. 25 var inte så farligt Men just nu är det 26 och så här ah, Det är ju ingenting, det är bara ett år närmare 30 Ja, om fyra år är vi 30 Det bast. är helt sjukt Det är där. Ja. Då ska man Mattias ha har typ 10 tio år kvar men jag, kan, ja. jag, jag känner lite samma sak när jag blir 20 Alltså inte för samma, men de är lite så här <laughs> Fuck you <laughs> Nej, men jag Du kan inte ha åt helvete <laughs> Jag ska bara förklara Men jag menar det är liksom man, man känner man nu är en ny siffra. Liksom. Nej, det är bra. Det är bra tack. Jag så tänkte jag. Ja, jo. Alltså, jag, jag menar inte att det är att på 20 och 30. Och Vilken ålder tyckte du var bäst att fylla då, Mattias? Alltså, jag, han är ju så, så gammal. 10. 15 tror jag. 15 var bäst, men sen när man bara på högskolan så var det 20 det bästa när man kunde liksom få handla på systemet. Säger liksom, Mattias som har varit på systemet fem gånger ja. under ett och ett halvt år. <laughs> ja, ja. Men då är det mycket lättare, nu kan jag gå och köpa mina 7-0 om jag vill och sådär. Oh, för fan. Jag, jag tyckte 23 min var bästa åldern. Ja, det var, det var en bra ålder. 22-23 mm. gillar jag. Jag kom ju på mig själv med att när folk frågar hur gammal jag är mm. så säger jag fortfarande att jag är 23 år gammal. Jag fyller 25 år. Mm. Jag insåg ja. att det här fungerar efter inte ta, nej, Efter ett tag så blir det ju konstigt för tror ja. folk att du gör det. Ja. Men det, alltså det jag bara kommer upp så här, om de frågar gammal när jag är 23. Mm. Men jag hade ju så när jag sökte jobb så skulle man ju skriva in födelsedatum och så skulle du skriva in ålder. Så jag var väl... 24 då mm. och så bara 1992 och sen ålder under för de kunde ju inte räkna själva ja, det kunde inte jag heller uppenbarligen Nej. för jag skrev 22 <laughs> <laughs> och det här var också ett sommarjobb för att eh, räkna pengar som är tagna från butik, säkerhetspengar <laughs> jag fick inte det jobbet Nej. Tråkigt. Jag undrar ja. om du var baserat på det Kanske. Fel. Det kanske var där hon skulle kolla med Att man skrev ja. både födelsedatum och sen mm. ålder Ja det kanske var det Men Rickard har du suttit i födelsedagsstolen? Nej, inte i år Varför inte? Varför? Nej, men, vi... Nej, vi har inte varit hemma knappt Vi gick ju vid sex så mm. var, Eller halv sju var vi åt frukost På Husqvarnas stadshotell mm. Ja, Det var fint Det var ja. trevligt eh, Och sen så åkte ju Rebecca direkt till jobbet Men ska du få sitta i den ikväll då? Nej inte. det är ju fredagsdagen varför ska du inte du inte sitta, sitta där på idag det är liksom nej, jag vet <laughs> Sitter man sitta man bara på fredagar <laughs> Nej det var ju tisdag förra året som jag fyllde då jag. Jag vet ja, inte då, så. jag vet inte mm. uh, jag vet inte om vi har någon Kan några. du ta med den MTS för ikväll? <laughs> <laughs> så mm. ja, det är kul, Här ska jag sitta <laughs> där är min stol <laughs> <laughs> med ballonger på <laughs> ja. Nej men nej jag tror jag vet inte Jo. Det är inte så viktigt. Det är inte min tradition på det sättet. Det är ju Rebeccas familj som har haft det. Fast vi har ju faktiskt pratat om det tidigare här i podden. Ja, för ett år sedan. Ju... En gång för ett år sedan. Okay. Eller? Men Rebecka satt där i den typ förra veckan. Hon ja, eller då, vi, då. Vi, vi var ju inte så mycket hemma. När hon fyllde år så var vi också åt frukost där på Husqvarnas stadshotell. Uh, och sen var ju vi... Vi var inte hemma så mycket då. Vi åkte ut till hennes föräldrar och firade. Och där hade hon ju fått en sån ballongstol. Ja. Mm. Ja, det är viktigt. Ja. Jag har också ha jag, ja. ja, jag, jag har fått en gång, det är väldigt kul att sitta på. Ja, man, känner man, sig tänka lite, tänka man känner sig import. Ja. Men man är inte speciellt speciell. speciell ja. Liksom. Ja. Ja, vi ja. hade när jag jobbade på fritids när folk filmade. Då hade vi en stol, och så fick man ha. Jag tror det var när man filmade. Så satt man på en stol och så hade man en röd mantel på sig och en kungakrona. Oj, oj, oj. Det är som en mcdonalds födelsedagskalas. Ja, har ni varit på det någon gång? Ja, jag har varit på det. Ja, det var lite. Jag tror inte det är så stort i skolan. Ja, det är värt på det. Jag tror inte det är så stort längre. Nej, har de inte längre. Ja, det jag tror jag. Nej, de kanske. För det var ju ett speciellt, ett rum, speciellt rum Precis, ja. De hade ju en sal typ oh. på någon övervåning ja, men, det, men så det. De har i bowlinghallar ja. ofta har de ju ett dolt rum för mm. födelsedagar. Ja. Apropos det, födelsedagar på bowlinghallar. Mm. Jag vet inte var ni på bowlingkalas då, när det verkligen var så här de ah. hade bokat ja, så, ja. Då fick ju alltid den som förlorar en kägla. Nej. Nej. nej. Så var det i, i, på den hallen jag var några gånger. Då fick ju folk en bowlingkegla av bowlinghallen. Nästa gång vi, ja, vi spelar kan vi inte säga att jag förlorar då. då? Ja, <laughs> så för då får vi se om det <demokratt> får mm. En guld kanske. Ja. Mm. Jag hatar ja, ju en sån hemma redan. Jo, men den är så e, nöt. Uh -huh. Men det ska det ju vara. Lite patig. Nej, men jag vill ju ha en fin nu också. Ja, okay. Tänker jag. Ja. Nej, men det är fint att ha. Jättebra bowlingkeglar. Man du gå två då de... Ja men det är jag. vill Jaha. ha två. Så jag har bokstädet. Mm, ja ja ja, då är jag med. Ja, ja, ja, ja. ja förlåt. Ja. Nej, men eh, du hade faktiskt varit kul att ha någon sån här lite så här kalas som man hade när man var mindre, tycker ja. jag. var kul på ett sätt. förutom att det var jag, när min lillebror sen på kalas så gillade inte jag det för det var bara med så unga som sprang runt. Men när man gick var bankalas var det kul. Jag fick aldrig ha bankalas. Varför då? För att jag fyllde mitt i sommaren, det var ingen som var hemma. Ja, oh, just det. Men jag hade väldigt stora fina Familjekalas och sånt mm. det är stugan. Det var ganska nice. Alltså, jag tycker att det är roligare än barnkalas. Ja, men jag ja, men, kul. Nu men vi hade ju hade disco alltså, när jag blev väl Man tyckte ju inte ja, det, det när man var när man var liten så hatade man ju de här stora födelsedagsfesterna mm. som föräldrar. Alltså den typen av kalas var inte kul. Alltså, jag, jag, jag... Nej, jag eller, du menar föräldrars kalas eller kalas för mig med släkt? Ja, precis. Nej, men jag, tyckte om det. men jag har ju mycket kusiner i min ja, ålder. Så då kunde jag ja, leka det är med dem. Och sånt, så det är väl alltså, vilken jävla... Alltså, tänk dig vara föräldrar och så har man sitt eget barn och så typ tio andra barn <laughs> som är lika jävla höga på oh. socker och bara springer omkring. Alltså, men fatta du också madre? i den åldern då alla ska ha sådana här kalas och man är 25 pers i klassen. Mm. Du kallar oss hela jävla tiden. Men, så, men var, var det inte så när man var liten? Var hela, jag ja, med, jag och vi hade jättemånga som var födda i mars. Alltså mm. typ 10 pers eller någonting. Hade inte de ihop då då? Nej, hela mars var det bara ding, ding, ding, ding, ding. Men då var det inte kul, tyckte, inte jag, tyckte inte jag. Det är inte kul när man gör saker för ofta. Alltså det blev bara tråkigt. Var ja, visst ja. är det. Bara... Och jävlar vad var det? Själp. Nu rasar han plankar. en bordsskiva eller något För en gång skulle det inte jag som ta sen något. Nu ska vi vara transparenta i polen och säga att det var en skiva. Ja, en träpanta. Vilken transparens vi Inte en cd-skiva utan en bordsskiva. Men nu ser jag faktiskt också att man Mattias har fått upp det Jag tittar bara man hade man går på hemsidan så det som att du håller på i elva timmar. Men det ja, så nu tolkar. pratar vi om McDonalds. De ja, har det fortfarande. De har något in Men det måste vara på vissa speciella va. Äh, För jag tänker mig du kan ju inte komma till. Jag ska se. Här sök efter den närmaste restaurang. Ja. Och vänta vänta vänta. avbryt. avbryt. Efter, efter maten blir det rundtur i köket med magiska <skratt> maskiner och monster i frysrummet. <skratt> Nej! <skratt> alltså, vet du vad som har varit så jäkla oh, kul? Gud. Det hade varit så kul att livestreama. Jag har fixat kalas på oss i podden och Jag så livestreamade på Facebook. älskar också att sedan fortsätter Karlas med lekar. Viskleken och gömma nyckeln är populära klassiker. Men alltså de finns det där... då när de hade bollhav? Lägg ah. i någonting där oh. efter. Men finns någon åldersgräns på det här? Eh, tänker jag. Det, det finns det inte är... det. Nej, oh nej nej, betalar du så fixar de det väl. Så jag ta mm. min... Så ska ju ett bra företag ska funka så. att Om man betalar mm. så ska de fixa det. Mm. Mm. det ja. jag. jag är jag är så jäkla sugen på som sagt om vi fixar ett kalas så, så livestreamar vi på Facebook. Varför ska vi du live streama så att vara lyssnare med men de vill det det låter som att vi har massa lyssnare 5000 lyssnare Det är väl min mamma min pappa lyssnar också han kommer höra om dina nakenbilder min mamma med det blir jobbigt att träffa dem mamma jag har aldrig fått en nakenbild hela mitt liv jag har bara skickat <ratt> <ratt> <ratt> nej, <ratt> det har jag inte är det. I det värre. <ratt> nästa värre. Ja. ja. Nej, har ja. ni skickat nakenbilder? Nej. Nej, nej, okej. Nej. Okej. Okay. Nej, det Do, dog har <ratt> <eller>. <ratt> Det dog, ja. men Är <ratt> ja, <jag har ratt> aldrig ja. skickat nakenbilder? Um... Nej, men jag har inte ens skickat någon så här. Men um... men sen är det ju också så här idag ja, känns som många sex. skickar ju via snaps, snapchat. Och då är det liksom Är lite för gamla för det kanske. Eller? Skicka nakenbilder på Snapchat kanske, jo för samtidigt är min kusin som äter eller med han får skitmycket sånt. Ja, jag tror det är väldigt många som får jättemycket. Som det. Jag tror det bara är att man måste vara hitta rätt typ av människor. Ja. Sen beror det väl mycket på hur man är som person också ja. kanske. att ja. När man han skriver om man liksom så här tjena, hur är det med ballen? Alltså, eller sådär. <laughs> det, låter, det här låter som någonting taget ur typ jalla jalla. <laughs> hur är det med dicken? Säger de inte något sånt där? Och så är ju Dick, när han när är i polisförhör där säger han att ja, allting där. började med dicken. För han har ju problem att få upp den. Just det, jag kommer inte ihåg den filmen. Den, den är väldigt kul. Den är skitrolig. Den är rolig. Den är rolig. Den är rolig. Okay. Kan vi tips ja. om Jalla Jalla? Vad ja. heter han? Faresfaren. Faresfaren. Ja, men det, det, Sen är det Kops också väl. Och... Ja, men, alltså, mm. Jag tycker ju Jalla Jalla är ju mer... Den har lite, det är lite mer känsla. Kops är jävligt mm. rolig, men den är lite mer så här... Den är för bra ja, nästan. Jalla Jalla är det först, Jalla Jalla är lite B på något. Mm. Sen är ju... Vad heter hon? Men det känns Lala är ju med i den. Ja, spelar alla ja. mm. som man ska gifta sig med. Men den känns ju mer som en riktig historia. Jalla Jalla. Denna, ja. den. andra den är, lite är ju mer en komedi, i komedi Men, och, typ och den, den känns mer mm. Jalla jalla känns ju mer som något han gjorde när han var ganska ung och kanske lite mer med låg, låg budget. Mm. För Copts mm. är ju ganska mycket större budget i jämförelse liksom. Ja de har ju fan datografik och Det, det skit länge sedan jag såg dem. Ja. Så men är jag det... ska nog inte uttrycka mig. Nej. Men är det Josef Fares som är skådespelaren? Ja, är det han som gör tv-spel nu? Nej, det är Fares det är Fares. Det är Fares. Det är Fares Fares. Mm. Ja. Han hade ju en akon under musikhjälpen mm. att man fick provspela hans spel med honom. Är det bra spel? Jag vet inte. Det är ju bara en person som har fått provspela än så länge. Det ja, han har han det inte kommit Nej, ut. Nej, det har inte kommit ut. <laughs> <utan>. <laughs> It's ah, in the okay. making. Ah, ja, men då så. Det hade varit kul att göra ja ett eget spel men fick Du tycker alltså. allt. Ja. Nej men alltså jag menar jag tycker sånt tycker som att det är nya grejer. Tycker så att sitta och göra Jag hade sitt kunnat grejer. sitta där och säga va, ja men, men var det var igen som tog heroin överdos. Det hade varit kul <skratt> att prova här på ön. Eller? Ja, <skratt> att prova nya grejer. <skratt> Det är verkligen så att du inte. Jag vet. Han måste inte just man. älskar att prova ja, något. Var en gul person på skolan. Åh gud. Jag menar, ja. du skulle veta om du är bra eller kan någonting om du inte får prova. Nej. Vissa ja, saker vet man bara att det här funkar inte för mig. Du kan ha bråttom tiotusåret och allt är allt. Jag är jag vet Jag har aldrig gjort ett spel, så du vet jag inte eller gjort ett spel. Nej, jag tror det är ganska. Eller jag, jag bra. har gjort ett, ett äh, spel en gång för mig, för mig, för mig, till mig själv. Vi hade sådana här digitalt skapande i skolan. Så jag gjorde Flash. Jag, trodde, det jag fick jag inga gjort. spel av mina föräldrar. Så jag var tvungen det med mina egna. Det var typ så, här gubben gick framåt. Han hoppade på stickheten. Mm. Typ. Alltså man gjorde så, jag har ett enkelt <skratt> spel. Så det var inte svårt, men jag har gjort det Jag liksom. gjorde så här när man var en boll som man ja. styrde. Så skulle man hoppa och ta såhär, ja. ja, ringar ja. eller något såhär. Men såhär, det man, såhär, en, man skulle lära sig Flash typ. Ja. Mm. Flash är kul. Flash it, Flash. Man använder typ en längre, men... Nej, det längre i Nej, det finns ju andra program som är bättre. Mm. Typ After Effects. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Nej. Det finns fortfarande med i dope Jag har det. Då har du en gammal version. Det Nej, det det 2008. 2018. 2018. Vad är det här? Uh, Flash är ett program för att animera och göra typ, interaktiva animationer. Ah, det är inte mm. kodning alltså? Mm, det är lite kod. För du måste skriva, programmera den vad den ska göra. Så att typ om, om man upp, upp knappen så hoppar den fram och bak. Så åker den fram och tillbaka. Så ska du stilla in delay. Och det, mm. alltså, det, här var ju, det här gjorde jag för typ tio år sedan. Mm. Eller om det var fan mer än tio år sedan. 12-13 år. Det är gammalt nu, eller hur? Ja, det är gammalt. Nej, men så att jag kommer inte ihåg exakt, men det var helt länge sedan jag var där kan mm. kolla på det sen geisa. Ja. Se om du kan lära dig. Det. Vi kan spela. Mm. Sen jag, kommer ihåg, jag oh, förlåt men jag, mm. jag kommer ihåg vi gjorde alltid vi tyckte det var så jävla roligt att lägga in. Det fanns ju någon hemsida som man kunde så vi spelade en film och lite lugn musik och så kom exorcisten. Ja. Det här ansiktet upp. Jag kommer ihåg jag gjorde det spel när man klarade det så kom det i upp och så skrek de mm. Den är så gammal den för det är typ såhär det, en, så här en värld Var kör en, en som bara följ bilen Ja, ja, det var bara, den det var jag tänkte på. Den är ju vi gammal. Ja, det måste ha varit den första. Ja, jag fick man på mail för, kom jag ihåg. Ja. Vi brukade ju sätta När jag gick i typ femman, sexan Satte vi den bilden som, som bakgrundsfilm På flera datorer Jaha, Det var ju folk som blev jätterädda ja, Eller bara bilden på hon i, Eller så ja, att den, så den var den interaktiv Och då blev de redan att vlogga in en sån stillbild Ja, men folk ah. går ut mm. mm. Det här var ju när vi var 11-12 år mm. Ja Då hade man inte mycket skinn på näsan Nej. Hallå Familjen vi har ju slutat med quiz nu. Jag har lagt ner. Efter förra veckan. Jag vann ju sista. Vi ska leka en annan lek då. Jag har valt att kalla det Skulle du. Det här är typ som pest eller kolera. Men jag hörde att pest och kolera är inte lika stora längre. Det går liksom att övervinna de här två. Så att man kan ersätta de andra sjukdomar som är värre nu. Men Skulle du har valt att kallar den istället. Right. Okay. Så nu ah. kommer ni få var sitt påstående här, då, ah. eller två påståenden. Du ah. måste välja en av dem. Eh, och jag har skrivit specifika då till varje person. Ja, okay. ja. Oh, yeah. ah. yes. <laughs> har de andra Ja, man ah. får svara på de andra med. Yes. Men då, den här är till dig. Oj, oj, oj. Skulle du hellre äta en skorpion på en pinne på Bangla Road, samtidigt som det regnade hönsägg? eller skulle du hellre sitta i publiken på Melodifestivalen med en glittrig hatt och vifta med en ballong. Oh, oh, oh. Alltså, den första alla gånger. Ja, då får första. du åka runt oss i världen. Också. Ja, fan, då får jag åka till då Thailand. Jag kan se det här. Nej, fy fan, jag skulle ah, aldrig jag. sätta min fot I på en sånt. Man... Svinarg. <laughs> <laughs> jag, jag skulle bara sitta där och vara arg. Jag skulle inte njuta av det för femmare. Nej, jag skulle ta skorpion. Det skulle, ja. jag skulle jag ni andra ta? Jag antar att det är sådana där alltså, glaserade ah, Ja, fan, det är inget. Jag äter ju kryp förut. Mm. Ja. jag hade ju tagit samman som Rickard. Ja, det Vi ju fråga med. Det hade inte gjort. Jag har ja, alltså, jag hade tatt, inte tagit på det. Så. Så. Utom att jag har inte varit jätteglad av den där hatten och ballongerna, men, ha men, men jag hade ju. Ja. Ja. <laughs> men jag hade ju ballonger men jag får man, man inte vara med i bild. Det ser ah, ja, Det är bara de som får vara med. Ja men de filmar inga konstigen vanliga personer, det inte. Nej men du vill ju vara med i bild kan jag tänka mig. jag skulle kunna gå på det och ha som mål att bara försöka hamna i bild och sitta och se sur ut. Så jag typ så här springer efter och försöker fatta vart det är de filmar nu. Och så ska jag sitta där och bara se sur ut. Det, det är direkt sändning, ju, du kan göra vad som Det var, var ju med. faktiskt en, som, en i publiken som var där för sitt barn då, som ville gå ja. i helgen. <laughs> eh, och han var ju inte jätteglad för detta. Och sen, det är ju public service, SVT. Mm. Eh, så han kuppar ju in då sitt företagsnamn mm. och nice. <laughs> alltså, <där> grejer. Nice. <laughs> han drog så mycket lärt till <laughs> ja. nu Jaha. det var lite alltså roligt att prata med om Han sa så, det. det publiken liksom. då. Och så frågade David Lindgren någonting om ja, Är det kul att vara här ikväll? Och då säger han, ah, lite motvilligt för familjen. Hur alltså fick liksom. han in reklamen då? Nej men det var väldigt Alltså inte han ihåg. bara sa, ah, ja jag sitter här med mina kompisar från typ, det här företaget. Han, typ. Ja det var någonting, jag fick ah. in sitt företagsnamn där i alla ah, fall. Och så säger då David Lindgren, ja det finns ju fler företag. Ah. Och så säger han bara, ah, ja men vi är ju det bästa. Ja ah. jävligt Smart. Smart drag mm. eh, Kajsa då äh. Skulle du hellre skaffa Fem skrikiga barn Och bosätta dig i sexdrega För resten av ditt liv Eller för evigt vara dömd till att titta på skidskytte På tvn Åh <håll> oh, nej <håll> <håll> <håll> Det var ju. mycket värre än min Vad uh, <håll> nice. hette det skedrega Sexdrega, sexdrega. Det hände inte mycket där På väg ner till Ullared äh, förbi Du har ju nära till Ullared Ja, du. Men alltså, då måste jag ju... För, en, en följdfråga av Kajsas vägnar. Alternativ två. Mm. Man måste väl få göra annat också? Eller ska man bara... skidskytt i bara Nej, men hon på... får ju leva i sin lägenhet med skidskytten ska jag vara på. Jag jag får Netflix, no. Nej, nej, nej, nej. Det är bara skidskytte. Men det är bara skidskytte några månader. Ja, men år. nu är det för evigt. Vi har spelat in skidskytte. <laughs> men då som som typ som det här... Att, när man, alltså, skärs elden. Ja. ja. De här från Olika här, stegen. Ja. Nej men liksom så här att man ska utsättas för sina värsta eller den här bilden av helvetet det är ju ja. de här värsta mardrömmarna. Det är min mardröm. Jag skulle ha, skidskytte. Jag skulle ha fem unga som skrek och bo i sex strega. Ja. För då får du också dricka öl samtidigt. Tänker jag. Men Det får du ju Visst, till det när får du jag jag väl på. På Ja men hur kul. Nej ja. ja, men jag tar nog fan skidskytte där. Jag vet ja, inte. Okay, ja. Det känns inte kul ja, absolut med sex inte jag Drega och barn. Vad hade ni andra tagit där? det är så sjukt svårt väl. Jag skulle bli expert på skidskytte. Jag hade ju kunnat göra någonting med det. jag skulle nog valt skidskyttet också för att det här med skrika på sex dreger. Ja men två då kan man ändå bo vart fan man vill. Ja, då kan jag gå ut och göra grejer. Jag precis man får ju gå ut och göra saker. Fast. Ja, men Eller ska man då ha P4-radiosporten <laughs> i öronen då också Det är skidskytte skid som, av... som är grejen i livet bara. Så O'Leary, då får jag så här skygglappar ja. Och så är det skidskytten ja, Ursäkta, jag tar min TV här nere i hörnet <laughs> alltså, Jag tror faktiskt fick grejen är att jag är sexdrägen Jag vill ju posa lite utanför ju. Så egentligen är det ju positivt Och du vill ha barn? Det vill jag ju ha Det jobbar jag att de skrikiga Men det får man kanske ta För det är väl alla barn? Mästan, vissa åldrar så jag tror ändå, plus att jag hade varit nära både hem och Ullared, om jag hade bott där ju. <laughs> så, eller nära hemmet fan om det är egentligen men ändå, så jag tror att det hade tagit mina barn ja mina barn <laughs> redan ja, det också. Man lär ju att behålla den Jag, jag ser ett tema här i hur svaren kommer bli, känner jag. Ja. Skidskytte, <laughs> ja, tro jag, jag, det är att, ja, eller ej, men det är en sport jag inte riktigt gillar sådär jättemycket. Nej, Nej jag är, hatar alla alltså, vintersport. Det är väl den värsta vintersport jag kunde komma det. på. Ja, det är verkligen <laughs> Nej, det. Nej, jag tycker att är värre. Nej, det är långfärdsskidor. Nej, det är roligt med kallar när de och så. Jag tycker att långfärdsskidor är tråkigt. Eller, vad heter det? Längdsskidor är tråkigt. Här får jag både lite skytte Ja, ja, ja. Ja, hur mycket spänning är det de träffar ju typ alltid också alltså det, är så här, det är ingen som bara skjuter det någon lite. annanstans tänk om de skulle skjuta varandra ja. <laughs> tänk om någon sån här paintball -version. så de sköt mot folk som var liksom ja, lite bakom det? Så här, så ja. ja, jag var, lite, jag var lite, lite, lite lite sant egentligen det Nej. finns apropå det finns ett inslag som Top Gear gjorde där de provade fyrhjulsdrivna bilar och då var de på en sån skidskyttebana. Och så var liksom uppdraget att de skulle köra som, som vanligt, man körde med bil bara. Eh, och Då hade de ju satt automatvapen i bagageluckan på en av de bilarna. Så de fällde ett träd med den här jävla maskinen. Nej, vad coolt. Lite som mm. uh, Breaking Bad. Ja. Mm. ja, precis. när han I slutet. Mm. Ja. Alltså, ni, uh -huh. ni det... Har du sett klart Breaking Bad, Mattias? Jag har ju sett länge sedan. Det vi borde ha fått då. Okej. Men det vet jag. Nu kommer detta låta väldigt så. Men det är också så sån grej som väldigt, väldigt har det? Det varit väldigt kul att testa egentligen. Och köra som med fälla träd typ så. Vad har du tyckt det? så du är en ballerina? Vapen hade du varit väldigt kul att testa. Det är faktiskt en liten dröm jag på mig. Alltså, jag, har aldrig, jag har aldrig fått hålla ett riktigt vapen så hade jag tyckt det kul kul faktiskt. Mm. Nu skulle jag vilja att den barnen jag var på i Riga där i sommaren. De hade en massa gamla avslagna vapen om man ska säga. Alltså, de hade tagit bort alla aktiva delar. Men så man fick gå och prova de det i de här lilla basåka. Oj! Det har du inte berättat? Jo, det har jag berättat. Nej. Jo, det inte för mig. Du lyssnar bara på mig, kanske. Nej, kanske inte. <laughs> Sista då. Ja. Mattias. Ja. Skulle du hellre vilja bo i mitten av Stockholm dömd till att behöva köra bil överallt där? I mm. resten av ditt mm. liv då? Eller skulle du hellre bara få äta korn med makaroner i resten av ditt liv? <skratt> Oj! Måste han köra bil hela tiden ja. i Stockholm? <laughs> Oj, Oj ja. men det här förstår man jag. Jag funderar på om man kanske lea. ska bo i bilen också. Jag har inte kommit så långt i att tänka. <laughs> <laughs> alltså äta kormakaron eller bo i en bil. Mm, och köra bil ja. hela tiden med. Jag äh, får inte man får inte lämna bilen. Nej. Äh, då har, då äta kormakaron och, och Det är fan gott. <laughs> men jag kan ju inte se mig själv bo i en storstad. <laughs> Vad är det jag tänkte? Ja. Alltså ja, jag, kan, jag tycker att Jönköping är en storstad. Då kan vi bara jämföra med Stockholm liksom. Jönköping är en storstad. Det är det det är det jag menar med från mig alltså, man, man, man relaterar till nu. Ja. Så kor med makaroner då? Ja, ja alla gånger. Ja. men det hade jag också tagit ja. för jag hade velat lämna bilen känner jag. Mm. Mm. Ja, jag känner samma. Alltså, man kunde bo i en bil och bara <laughs> åka runt. Nej. Det är sådana som gör det. Ja, men, jo, men som då ju gå ut runt i bilen. Runt ja. bilen. Ja, men. Hade det bara varit att man bodde i Stockholms stad och man alltid varit man den skulle ta så behöver man åka bil så hade det lätt valt det. Ja. Det, kan mm. ju vara, det är kul att köra bil ibland, men jag skulle inte vilja göra det hela tiden. Jobbigt, du kan ju inte liksom ta en bira med polarna. Du i bilen. sova i bilen. Ja, jo. Det hade jag en polare som gjorde. Han, åkte i, han körde i bilen till söder. Han bodde ute mot haningen någonstans i södra Stockholm. Han körde i bilen till, till Södermalm, parkerande, så sov han i bilen efter Det varit ute. <laughs> det, är ju fan, det är rätt smart. ja. ja. Det mm. är inget dubbelt med det. Nej, jag sa det. Det jobbar ju nu mm. och vaknar den kan Jag ju tycka i alla fall i en bil så lite så här. Jag har och... i en bil bak just nu. fattar vilka, vilka Men han, fällde, han hade ju mitt sovsäck och låg och allting och fällde baksätet när han kunde ligga rakt ja. lång i bilen. Mm. Liksom. Eh, men fattar liksom bara. okej okay, du vaknar. Han brukade ställa sig som var ganska nära en Coop-affär mm. Bara gå och köpa något att käka, sitta och chilla lite i bilen mm. på morgonen. Sen mm. åker du hem. En fråga. Mm. Hade han inga kompisar han du få sova hos? Jo, men han ville kunna ta sig hem smidigt. Men många, jo, man men man kan man, ju parkera ja. bilen Gå och sova av sina kompisar jo, Men det var ingen som bodde in i stan mm Utan vi bodde ju nästan alla utanför stan liksom. Men vågar man, mm. vågar man köra så direkt? Eller är det att ta? Men jag tänker att man, man väl inte köra typ från på kvällen om man ska Det beror ju på hur mycket man dricker Jo, Jo men jag tänker att om man var varit ute så dricker man kanske Jag var dag. en riktig partyboy ja. ja. han, han, han, han var, var inte riktig partyboy mm. mm. Nej, Nej jag bara tänkte liksom att Egentligen, det vet man ju själv, dricker du typ 5-6 eller Så jag skulle inte köra från på kvällen nu Egentligen. Så då kör jag olagligt igen ja. Ja, men visst är det, det är ju från människa till ja, men människa är, men... så, Ja precis, det är väldigt individuellt ja. Men det är klart man ska ju egentligen, egentligen jag menar, ja. Ska man ja. inte dricka Mycket på kvällen igen och sedan köra på morgonen Då ska man egentligen vänta till kvällen Eller egentligen inte köra dagen Nej, efter Visst är det något sånt egentligen va? Alltså, ja. Om man ska dra Det Men lite ibland. Det, det är dock väldigt märkligt Jag kommer ihåg när man gick den här risketten Eller vad fan det heter, risk tvåan risketten. Mm. Ja, risketten just det. Då var det verkligen så här, ja, om ni ska på fest så kör hem dagen efter." men det är ju liksom man kan ju fortfarande bli av med körkortet om du mm. blir stoppad då. För du kan ju fortfarande ja, men... ha mer än 0,2 ja. i dig fast du bara alltså för att du inte mm. upplever att du är full. Men trodde de att vi var så dumma i huvudet så att vi hade tänkt att vi går på fest och så, trökar, kör, vi. Och så kör vi hem. Mm. Men det finns ju folk som gör det. Ja, right. men är det, det är ju liksom... inte gemen med man som Nej, mm. mm. det kan nog ändå hända vissa människor som inte tänker mm. alltid. Jag Jada. tror det kan hända vem som helst. Men tror ni inte också att det kan bli så här alltså det har aldrig hänt mig men tror ni inte det kan vara så man kanske dricker två öl och så, så så typ på dagen så glömmer man när man har druckit typ och så kör. alltså jag tänker eller inte det så kan hända och sen när man är då typ två. 0, Ölänge. fast så vad då dricka problem. två öl typ vid lunch och sen köra vi 5 6. men det är inget problem. Ja, men jag tänker om man dricker det två öl ju... för man att är sig typ 0,3 då och sådär. Jo men det försvinner ju också ganska ja. för det inte ens så mycket. Det går ju upp snabbt och mm. sen sjunker det, det jämnar ja. ut sig efter mm. med tiden om du inte fortsätter rycka liksom. Jag träffade en kille ett tag som eh, inte hade körkort och körde full hem till mig. Och så alltså han hade inte körkort Inte körkort. Han bra, bra skit. Mm. Mm. bra kille. Ja. Bra kvalitet för den snubben. Gillar dina men. föräldrar honom? Eh, nej, han sov så mycket. Sov. Det var inte bara att han var full eller? <laughs> nej, men vi sågs inte så ofta. Han, okay. men, eller så länge. Men ja, nej han var väl kanske inte poppis. Han var ingen fan. Jag skulle aldrig köra. Fler. Han hade lånat en, en mack också. Han oh. Mack ja en macka? En mack. Han hade suttit i ungdomsanstalt. Ja, men det här har du ju berättat mm. om. Ja. Har du det? Nej, ja. ja. ah, du var inte med. Det var Nej, det när vi kanske. var på det coola ölstället. Oh, jag har ja, aldrig fått följa med dig. Men jag har varit det en gång. Varit det en gång. Ja. Ja. Vad heter det? Idlewild. De har ju en, mm. en egen öl på systemet här. på A6. Är ja. den en eller? En lager. Är den inte god? Oh! Men lager är den ljusen eller va? En vanlig Typ ja. Karlsberg öl. Alltså. Ja. Ja. ja, det finns väldigt mycket olika ja. lager förstås, men... Ja, ja. Jag tycker om man är så här lite hippt ölställe så ska man fan inte göra en lager som jag man bara för. Varför ja, inte där är gott? Jag gillar lager. Jag menar mer att om de, om de vill ha en viss nischad publik så skulle man kanske Ta ut inte, inte Ska jag, där, jag öppna se. mitt... Jag fick ah. ett jättefint paket av er här. Mm. Eh, och en jättesnygg faktiskt. Alltså förvånad. Alltså skjutsnygg. Ja, den är jättefin. Det, du, du, du sa att det var gamla nersaggade... Hotelllakan var den gjorde av. Det är, det är något nytt på systemet. så De har gjort en tygkasse som ser, ut, ser ut och är lika systemet stor kassar. som en kasse. Och alltså så den stod är det ju... att den är gjord av recycled eh, bedlinen from ja. hotels. Men det är, det är väl väldigt smart egentligen. Man jag vet inte och... hur ja, du ska ja. få upp Jo då, jag knöt inte så hårt. Nej, okay. Så har vi ju fyllt den med öl då, såklart. Ja. För det gillar jag upp den här. Så blev det bra. Uh, så fick... Mm. Ja, det fick lite som har tagit. Ja, det är bara att köpa, tänka köpa lite konstigt. Ja, så blir det bra. Många gånger kan man gå så här på. Kostar det mer än 30 spen? Ja, så, så då vet hem. man. Då går det hem. Ja. men jag kan säga, alltså det är ju så. Jag köpte en sån här öljulkalender i år. Mm. Mm. Det var ju gott och så. Ja. Men vissa år var verkligen så här. nej. Alltså då är det, man får, det är det är en chansning egentligen att köpa en sån där ölkalender inser jag, för att för den kostar ju nästan tusen spen ja. och det blir ju liksom det blir ju näst, vad blir det per flaska nästan ja. 40 kronor i flaskan mm. ja. Ja, typ. nu var det här med frakt och sånt där också men, så det lägger jag på liksom. uh, men alltså, vissa var riktiga bottennapp alltså. men jag har mm. frågat men hade det varit billigare om då du hade köpt en typ till Danmark Nä, nej ja, säkert ja, jag, tänkte, jag tänkte på Emeçar jag med Sverige, tänkte jag på oh. det så alltså. men uh, ja det är ju i och för sig säkert med chokladkalender Fast jag tycker ju den chokladen är så vild. Men jag menar inte sån. Oh. Alltså det finns ju så här kinder. Oh, mm. Ja, ja. Mm. ja du menar lite bättre. Delicato hade ju en oh, jag såg ah. det. var det verkligen en julkalender eller var det bara en Nej, det var en, en, en, en det var jag. Det. Mm. You're my family and I love you, but you're terrible. You're all terrible. ska vi se vad jag har fått nu. Mm. Mm. Ah, det är lite... Ekologiskt, det är nice. Ja, men... Det gillar vi. Kajsa gillar ja. ekologiskt. Ja. Det gillar jag också. Tjeckis lager. Sessionipa. Uh -huh. Det är bra, den här mm. är bra. Köpte, mm. Jag erkänns att du köpte den bara för att det är... Nej, det var en men surfare vi, på den här innan. Ja, men det är ju de Big Wave ja. som du jag vet att... Komma. Jag ja, att, ja. Mm. jag har faktiskt också druckit dem. De är goda. Ja, de är jättebra. Ja. Men, det är en uh, fun fact. Mm. Det här med att ha... Uh, det är inte säkert att det här är... På grund av, jag hade för mig att de hade en surfare nämligen innan. Mm. Det finns ett svenskt bryggeri som heter Nynäshamns ångbryggeri. Mm. Som gjorde en, en öl där de hade en, en, en surfare på sin etikett. Mm. Mm. Men den drog Systembolaget in för de ansåg att det romatiserade alkoholkonsumtion. Att de för att det var en surfare, så de fick ta bort det på etiketten. Jaha. Så nu är det bara en våg där. på den. det surfa? Vadå att surf? att man inte ska surfa full? Nej, eller men typ att det är så här <laughs> åh, det, det här är coola människor som, alltså typ surfare är uh, coola ens, människor. Liksom. Alltså ibland, fan, kom igen. Vi har väldigt reglerat. Kan vi inte? Den här är bra. Det är väldigt fint. Jag älskar flaska. de här flaskorna, mm. ja, de är skitnice. Det man hade ju nästan önskat att det var en kork. Ja. Sån här riktig ja. ek som man bara. Eller plopp, jag en kan inte göra såna äh, ploppjud. Rektangulär flaska. Ja, ja, lite som en medicinflaska. Men, ja, ja man har lite schampoflaskor, ja. lite så här ja. Typ, alltså. ja, lite Ja men lite ja, kanske. Sådär. Den här tycker jag är vi... den här nya starkpilsnär. Den är ju så här känns ju som Det här är ju lite så den är lite gammaldags mm. det är den det är den de här pajsarna på parkbänken köper Ja, det är inte det dyr men det känns alltså, om, <laughs> om det ser ut som en sån öl jag, jag tror säkert den är mycket bättre än så men det ser du liksom där med klass 3. Mm. det är liksom sånt som har försvunnit och, ja, men det gillar vi aktiebolag Albrecht. Ja. Men det med var tradition så... precis precis Eva. det står precis enligt med tradition tradi jag vet inte. Det är nog nån full som man ska göra. Ja, det är en ja, annan, annan provsmaka lite. <laughs> Sen den här uh. har jag druckit. Men jag kommer inte ihåg hur om den var, hur det var. Men det är en, en Berliner Weiss. Uh. De är lite syrliga. Det är den smaker. som är i botten. Eller är det denna? Nej, den det här, kan är det de här är vara. De flesta av de här. Är, eller kanske egentligen bara de här två sista. Är förmodligen ofiltrerade. Och mm. opasturiserade. Mm. Och då ligger det ofta kvar lite gästflagor i botten. Den, den här. En, oh, det här är jag börjar inte säga, men en, en annan. Nej, det var. Uh, jag tror fat, det är en. Den här var väl väispel. Men nu håller du väl i en ale. Det här är en Imperial Indian Pale Ale. Ja, uh, och den ligger det ju nästan. Det var nästan en decimeter. så. Uh, den har förmodligen. Ja, uh, Man ser ju där, det. Den har förmodligen skakat runt lite. Så där. Uh. Den är nästan så här. Eh, ni vet, mjölkvatten. Mm. Ni vet när man drack ett glas mjölk först, så hände man på vatten uh -huh. i skolmatsalen. Så Spök? så det Spökvatten? Ja. Spökvatten. Varför, Varför gjorde ni det? Där? Nej, men man tog först mjölk och sen tog man lite vatten bara efteråt. Ja, så det skulle blev det se lite så. coolt ut. Ja, eller eller när man, man, tog, man tog en lite med sig när man satt i Jag att <laughs> Det ni ser verkligen ut som sånt. Ja. Och, typ sånt att det var, var, för, att de var så snåla eller så, att ni bara nej, nej, gick ett nej, glas. Nej, nej. Men när man får förbi så tog man med sig lite. Nej, men det som är med sånt som det blir klart lite är att det lever ju fortfarande här i. Så man kan ju låta den här stå ett år ungefär och så kan den förändras den ganska mycket i sin karaktär. Mm -hmm. Vissa öler funkar det jättebra på. Stouter och sånt. Mörkare eller funkar det bäst på. Eh, men jag vet att jag hade någon julöl från ett amerikansk bryggeri som jag hade sparat ett år och den blev pissäcklig. Alltså den blev så här, det var nästan så jag var tvungen att hälla ut den. För hade jag druckit en ny, en färsk sån mm. precis innan för att jämföra och den, för, den nya är så här, den var riktigt bra. Det är ganska bäsk och sådär mycket IPA. Och så den gamla hade verkligen tappat all den där. Den smakade, liksom så här, den smakade lite gammal. Men det fanns så himla mm. mycket, eller fanns det finns, fanns ju många så här stora. Ja. Men alla de var nästan ale. Ja. Men och det var också så här, men då måste man ju nästan vara ett gäng för mm. att ja. dricka ut det. Om ni pollar har ju en ale. Det är så här blå etikett med åttor och lite sådana mönster på. Ja, det var den. Den ja. kollar jag på. Den är svingod. Den kan jag rekommendera om man Klops. är två som ska dela. För den är, den är ju sju, den är som en vinare liksom. Mm. Den är inte jättestark. Jag tror den är Den 8 låg på sju. Ja, precis. Ja. Så den kan man ju dela på två. Mm. Den är faktiskt att rekommendera om man vill testa en, en väldigt god öl. Den är inte jättedur, 50 spänn tror jag. Ja, 50. De har ju ungefär. såna här små flaskor som kostar mer än vad den gör. Ja, jag såg mm. en med så här, jag tror att det var samma. För de ja. hade så här, en, det var bara en vanlig brun flaska och så var det bara en glad gubbe på. Mm. Ja, det är också de. Ja, mm. Den kostade mot 60 spänn ja. och det var en 33. Mm. Men, äh, jag köpte någon, i den julkalendern jag hade så hade faktiskt på en väldigt god Imperial Stout. Mm -hmm. som, som jag köpte lite mer av sen. Har vi pratat om dem i podden om att de har så fina etiketter Är Det, de? Ja, mm. tror det. det är de som har jättesnygga etiketter. Ja. De, är väldigt, de är lite så här psykedeliska 70-talsaktiga. Ja. Ja, det är ju svensk konstnär som gör de här. Minimalistiska ja. i alla fall den där och ja, sen den där med Sen. Det är ju bara liksom ett ja, det, är ju en, det är ju en red moon Ah, Blood Red Moon Och så ser det ut som att det speglar sig i vatten liksom. ja, Det, ja, det, det kan också se ut som ett i Men det, det är ju det som det ska vara tror jag, En sån ah, spegling det tror jag, man. Så den är jävligt snygg mm. Men jag gillar ändå den här Göteborgs eh, den är, alltså, stark hilsnär Den det... tror jag att jag har druckit faktiskt. Den är jävligt, lite, här, retro ja, ja, Det är jävligt retro Och Precis som du säger att typ, Om jag skulle se en film så, här, så sitter ja, de och dricker på bänken De sitter och dricker där Ah, jätte... Nej, men det är väldigt, väldigt bra urval måste jag säga. Ah. Tack så jättemycket. Ah. Varsågod. Jag, kanske, jag får ta med mig lite av de här ikväll så får jag prova lite. Ah, det tycker jag. jag Den här kan jag säga, Big Wave den är grymt god i hamburgare. Det <laughs> <Okay, laughs> kan jag rekommendera. <laughs> uh, flipping Burgers i Stockholm som vi ska gå på nu när vi är i Stockholm. För ah, det, ja, det vi ska Stockholm. äta så mycket hamburgare. Ah. Oj vad vi ska äta hamburgare. <laughs> oh, jag bara förvarnar ah, dig. Vi ska testa alla bra ställen. ska med också han kan dem bättre än mig. Jesper får kan. inte följa med eller? Ja, Jesper är, han är han är lite så här, han har ju suttit och gnällt över att han inte äter kött och kyckling och sånt där. Men han mm. kör ju alltid såna faser bara. Mm. Ja. Han, är, han, han skulle ju dricka smoothies ja. ett tag jag vet inte hur många dagar eller månader sen. Jag kommer ihåg hans dit ett ja. en vecka var klar han tre dagar. Ja, ja hör han oss eller han sitter ju ja, där Men det är lite som ja. jag tittar på det fullt, fullt för mig. hus mm. det är sådana som små unga och bara så det de berättar om faser med kebab sånt. Jesper lik så likadant. han har ju liksom så måste gå igen. <laughs> <Ja>. <laughs> väldigt långsamt, ja, men ändå så här, ja, lite olika. Jag vill säga saker om öl. Ja. Jag Kör. fick en gång när jag fyllde 18, <laughs> Då fick jag ju Det var alltså typ två år sedan. <laughs> jag fick jag en, en liter öl, det var, alltså jag, jag, man kan inte dricka den själv, men det var ju väldigt kul för han så spouta flaskan en öl. Mm. Jag fick en och en cool. halv när jag fyllde 23 kanske ja. det faktiskt var. Mm. Vi tänker upp den ett år senare. Mm. Det som är nice, som jag tycker om när man är utomlands och så. Du kan ju köpa en ja, vanlig sån här San Miguel på en liter, ah, en, liter mm. en och en halv. Det är ju svin-nice. Det skulle oh. alla kunna få. I det bästa är ju på Nej, andra sidan östersjön. Mm. Det är liksom i Riga, och Baltländerna där, då har de ju på pet med skruvkork. hej oh. fan, det bästa enlitersflaskor, ja. det är fantastiskt. Jag trodde först att du inte typ ville säga något land där, bara på andra sidan östernsjö. Nej, men jag kommer inte på, kan, det är Lettland lite Owen. Lettland lite ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Är det i rätt ordning också ja. norr till söder? Ja. Jag är Estland, så Lätland, dålig på kartor. Jag det. Jag säga. Är det det som kallas för i Östland? Ja. Men Balkan, Nej, Balkan är väl alltså bara det Jugoslavien i no... den, Kosovo, eller forna Jugoslavien. Ja. Det Balkankriget. Kan säkert Leo Trim lite mer om. Mm. Eller? Ja, Nej, är. han är fan... han är från Kosovo. Kosovo. Ja, det är det. Är väl där nere. Ja, ja där det är det. Ja, det tror jag. i alla fall. Ja, för det finns väl kosovo-serb. kosovo Albaner och kosovo kosovo-serb. Ja, skytsamma. På tal om det, jag kommer där. ihåg när när Albanien blev självständiga, var det typ 0506. Ja, det är inte så jättelängd. Jag kommer ihåg det var när, jag, när jag bodde hemma hemma då det var det helt kalabalikt där folk kör runt med flaggor och bilar och tytar och grejer. Uh -huh. Jag fattar inte vad som hände. Där var jag, var jag då typ 10. Uh -huh. Nej, men, men man, det var liksom, verkligen fattar man en grej inget. som jag insett. Uh -huh. är så här. Jag, när jag var yngre så blev jag alltså förvånad över att mina föräldrar kunde så mycket saker. De kunde låta, de kunde artister. Och så blev jag så här. Fast det är bara för att de har vuxit upp med det. Ja. Jag kommer ju vara lika ja. alltså, Man känner det nu. Man har vuxit upp med så många händelser och saker så man har ju koll på det. Men ja. man har inte så bra koll före typ man var fem år. Men jag kommer ju ihåg när jag upptäckte att eh, man liksom, när jag upptäckte att min mamma hade berättat att hon gör mycket. <laughs> Alltså, nej men, alltså så här, för att hon, hon är lite som jag Hon vill inte ha fel nej. Och det är mycket så här vill ha, ska ha svar på allting Och då fanns ju inte Google så nej. direkt nej, nej, nej. Så var det typ så här, när man var liten För min mamma, alltså hon är väl lite allmänbildad och duktig så Så man frågar alltid henne men nu har jag börjat bli lite källkritisk ja. gentemot henne. Men när man var mindre så kommer jag ihåg så här, typ, för jag hade alltid frågat henne och jag hade alltid fått svar. Och så, så var det en gång sen när jag märkte bara. Nej, nej, men det där stämmer ju inte. Nej. Då, då fick jag ju ifrågasätta hela min uppväxt. Så här, har jag ja. bara lärt mig sjunger? Går 100? man in i sig och så här, tänker tillbaka nu? Ja. Vad var det? Hitler, han var i Ryssland. <skratt> <skratt> <Finns>. <skratt> Vad var det mamma sa? Han var ju, asiat. <skratt> han, var det han som har akir i det där med Japan gick ju Men jag kommer ihåg så här, typ Fontanellen eller något där hade jag någon fråga om. Ja. Så hade min mamma, alltså hon har ju ändå barn, så vi inte riktigt hur de kunde köra ribba ut på den, men... Vad sa hon då? Jag kommer inte ihåg, mm. det var någonting i alla fall det var inte alls bara det här att det var mjukt utan det var något mer så här typ något lurigt grejer i så. Ja, det kanske var för att skrämma mig. Ja. Jag har ju också två såna här, det har ju vissa, två hål i ryggen, mm. i ländryggen. Det hade jag, och så frågade jag mamma varför jag hade den när jag var liten, eller om det var pappa. Det var någon mamma, för hon pappa hade nog inte. Svaret, ja, inte så? Nej. <går> e och då sa hon att Men det är ju där vi stoppar in elkontakten på kvällen För att ladda <går> oh, för <går> Och sen såg du Matrix och bara sant. <går> <går> <går> <går> ah, ja nej då, då det blev <går> Fast det var ju lite, lite roligt sagt Vi ja. försökte inte vara smart Då var det ju bara lite kul Ja, men jag tycker det var, var lite mm. läskigt. Ska, okay, tänk, tänk i framtiden om det blir så kanske. Lek på den tanken egentligen. Jag, jag tror ju inte vi kommer bli... Alltså, det, det finns många som tror att vi kommer typ så här sakta bytas ut som någon slags cyborg-versioner av oss själva. Det tror inte jag. jag. tror det kan komma så att man installerar in chip. Det har ju börjat komma lite så NFC-chip med nycklar mm. och sånt där. Jag tror det kommer komma mer och mer. Typ så här, internet och mobiltelefoner tror jag kommer till slut opereras in i oss så att vi har en ständig uppkoppling till internet. Det låter hemskt. Jag tycker också det låter hemskt. Och det kommer bli så här, då kommer man inte längre kunna värdesätta kunskap. Har ni mm. tänkt på det? Mm. Mm. För då kan vem, sen är det inte så, alla no. förstår ju inte allting, men vem som helst kan bara, genom att tänka det då, googla upp. Mm. Ja, men sant. Sen ska man ju, det, man får ju tycka vad man vill om Alexander Bard person tycker att han är en stor jävla idiot ja. och en jävla äcklig mm. människa. Men han, han är ju en sån... Han har ju lyckats förutspå väldigt mycket grejer om vad som kommer att ske. Han kanske är från framtiden. Ja, Men, för han är ju så jävla flummig. Tänk på det. Alltså, ja. ni tänkte, han skulle mycket väl ha kunnat åka tillbaka 30-40 år. Men det är lite år. som eh, vad är det den heter? Man in Black. Lite när han kan vara en sån utomjordning. Eller visst heter det Man in Black. Ja. Vill ja. Det är lite cool. samma sak. Det är lite som ja. reptiliacs att det finns en konspiration om att det, finns, att det finns vissa människor som är reptiler och bor i jorden. det är Nej, det vad fan heter de? Inte Reptiliax. Men du annat. vet vad jag menar. Ja. Och så Precis. visar de så här bilder där de har köpa in så här reptilögon. du vet när de har så här ja. Men det är också, Illuminati har ju en liten sån ja. falang att folk trodde där inom Illuminati. Så att det var reptilier. Reptilier? Men tänk ja. om det faktiskt finns. Alltså, sen är det ju så här. Det, det säger ju väldigt många forskare att Universum är så pass stort så det är omöjligt att vi är ensamma Ja men det är väl klart ja, men jag, är jag tänker också så här om vi är inte är ensamma Varför är det ingen som har tagit kontakt med oss? Men vi kan ju inte vi heller kunna ta kontakt, kontakt med, med någon ja. Nej N ah, Igår mm. skickades ju så fick vi kontakt? <laughs> <skratt> Nej, nej, nej, nej, med SpaceX mm. Ni vet uh. Elon Musk, uh. skickade upp en raket igår uh. För övrigt så hade han monterat en Tesla På uh. raketen så ah, <skratt> <laughs> Men det här, ju, jag förstod det som att det var lyckat det här. Det ja. var ju ett försök. Vilket innebär att han kommer ju satsa nu på att skicka en expedition till Mars. Med människor. Mm. Elon Musk alltså. alltså jag jag gillar ju Elon Musk. Kan alltså. jag, jag, måste, jag har hans självbörjande, men jag måste fan läsa den. För jag tror den är så jävla intressant. Jag har den, nej, jag gav den till min mamma. Ja, har du läst den? Nej, men jag ska nej. läsa ja. den. Han, han har ju varit med på så många intressant. grejer. Paypal är ju hans också. Oh, liksom. För att det var sådana, bara spotta ut sig idéer. Ja. Men jag, jag tror inte det är det jag tror måste man måste verkligen göra dem. Komma på idéer kan det som de flesta gör, men sen måste man få... Jo, jo att men göra jo, han, blev så, han blev väldigt mm. tät när han sålde Paypal. Mm. Och det är ju sen de pengarna han har använt för att sen kunna ta fram Tesla. Mm. Han är ju inte ingenjör och uppfinnare på det sättet. Han är ju en kreatör eller innovatör mm. mer än något annat. Mm. Så han, han investerar ju mm. i egentligen hela mänsklighetens framtid på många sätt. Sådana gillar man ju ändå. Ja, alltså han är ju, om man tänker vilken jävla vad heter det, filantropist han mm. är. Filantrop oh, heter det. Släng in många sådana konstiga ja. svengelska ord idag. Nej men alltså han är ju verkligen han, han vill ju människans bästa. Mm. Sen är han, han kan säkert vara ett stort jävla svin egentligen. Men samtidigt han får vara det om han lägger sina pengar istället för som Trump. Som bara beter sig som ett jävla barn. Och ska vara president. Och liksom, mm. Det är så jag president ja. också. Det är så här, vad fan. <laughs> Nej. Ja, okay. Nej, men jag tänkte bara säga för när jag var ja, lite yngre men jag tycker väl fortfarande så. Då kommer jag på så här Att egentligen de som gör något nyttigt här på jorden, det är ju egentligen de som håller på och forskar, alltså kring rymden. Och ja, sådana här också mm. som folk mm. säger. så här, Men de är bara dumma i huvudet. De ja. ja, försöker hitta liv och sånt. Mm. För det, det är ju det som kommer säga ja. någonting om vårt, varför vi är här. Nu skrattar här något nu. Nu skrattar vår publik ja. Det jag skulle säga om Men Trump. Du spelar Ja, jag spelar vidare om Trump. Ja, kör. Att det har jag inte fattat för en för nu eller så att han var ju typ stor redan på 90-talet typ. Ja. För jag jag tittar som jag sa jag på fulltus innan. <laughs> <här> <Nu. här> var ja, har jag vill. Det jag blivit face ryppad. <här> ja. Och så, så stod det "Grattis till mig själv, äntligen 26 år. 30 här kommer jag." Och sen är nu naken pojke. Nej, det är inte naken. Det är Dolf Lundgren. Person. Ja, men han är ju naken. <här> ja. Det, är helt, det är jag. <här> alltså, <här> oh. Undrar vem som idé det var. Jag tror det var Jesper. Det tror jag med. Jag tror det är Gullan som har genomfört själva photoshoppandet, Jag tror det var Jespers idé. Ja, ja, den där kommer jag låta vara kvar. Ja, men den var, var ju ändå lite. en ganska Det var fan high quality picture. Ja, jag kan inte bort jag bort inlägget dock. Det Nej. känns lite ducheigt Nej, alla like. Gratta sig själv. <laughs> fan. Jalleman. Nej, jag ska säga du. får gå in på min Facebook-sida ja. så ser ni vad jag menar. Ja. Trump. Det var för typ då på fulltys och så sa bara, don't be a Trump och sånt där. Det har jag aldrig fattat för ny då att han liksom Jo, är... men då var han ju en väldigt stor entreprenör uh -huh. eller vad var ja, företagaren? Alltså, ja. Han har ju bara varit rik. Det är ju lite ja. det som är hans grej. Han har haft pengar. Sen är det ju många säger ju att han egentligen tänkte att han har förlorat pengar sedan han ärvde sitt företag då som han då faktiskt gjorde mm. även om man menar att han startade från grunden med ett small loan on one million dollars eller vad det är. <laughs> okay. Men han ärvde i princip det här företaget av sin farsa. Och han har ju liksom det har ju inte expanderat så pass bra som det borde ha gjort. Nej. Och ser man liksom på hur den amerikanska marknaden har förändrats så har ju inte företaget hängt med i den svängen. Utan de har ju liksom gått neråt snarare. Så han har ju förlorat pengar tekniskt sett. Mm. Han hade kunnat mm. vara mycket rikare om han hade varit smartare. Ärligt talat så vet jag inte riktigt vad han gör förutom typ du Trump Tower. Eh, fastigheter. Ja, det är det. Mm. Mm. Fastigheter. Okej, okay. för, för det finns ju. Jag funderar att Trump inte, inte hotell? Hotell. jag där mycket Man på. Men har han inte det? Men det ser så konstigt ut. Men, har men, ju men sett... han behöver väl inte det? Han har ju. Håll. Nej, Nej Grenet. Han har en hårlinje men han kan ju ner håret. här. Så det ser ju ut som att han kammar över någonting ja. Och det gör han säkert Och det är därför jag funderar på om han nu är så jävla rik ja, och, han och, gör han och han nu vill ha hår Antagligen ja. eftersom han kammar över kan han, inte han måste morgon också färga håret ja. Han kan ja. inte ja. vara blond Nej. i den åldern liksom. Men det han känns inte. ju ganska fåfäng Så han bor ja. ju ja, jag, det där, han jag, jag tycker det stämmer ja, det inte Det är jättekonstigt faktiskt jag tror Något som inte stämmer där. Det roligaste som, som är med Trump. Har sett, det är en gift som jag har sett så många gånger. Då är det så här: vid Trump Tower. Så Det står ju bara Trump på det. Mm. Så det är någon som har gjort en lapp där de har klippt ut. Så det täcker för ARUM. Så det står Tiny Penis istället. Så har mm. de skrivit på lappen så här, skjuter det upp så här: Tiny Penis då Har de gjort det på riktigt? Ja, men det är bara en papperslapp. De står liksom i huset bredvid Jaha. och så här sköter, skjuter ah. upp den där för. <laughs> <laughs> Kul. <laughs> ja, det var det faktiskt. Ja. Är det någon som har något att säga med? Eller? Mm, nej, jo, jag har en lite framtidstanke. Okay. Jag vet inte om jag har sagt det innan. men jag... Mattias Alexander Bard Nilsson. <laughs> <laughs> <Precis>. <laughs> nej, men jag tror att i framtiden så kommer vi inte gå skolan kommer att försvinna. För jag är lite inne på ditt spår, det här med att på ett chip och så laddar man in en massa kunskap. Ja, för jag, det jag det. tänkte det. Hur gör de på tenter och prov då? Hur Men det det kommer det? Inte det jag tror snarare det kommer bli att man betalar för kunskap. Antingen så kommer Google ja. restriktera, alltså ja, ta bort precis. det här googling. Mm. Och att man då får betala för att ladda hem olika kunskaper. Ja. Ta The Matrix igen. Första. Han mm. laddas, de laddar ju in kunskap i honom. Mm, Jag ja. tror det kommer vara så. Alltså det kommer bli så jävlig ut att och ta typ då Trump på ena sidan så kan köpa hur mycket som helst. Men ja, det blir också den klassiska länken. Om USA, som är ett väldigt kapitalistiskt land och eh, som har någon, alltså nästan en full blown marknadsekonomi, så finns det ju en risk att det här händer. Mm. Mm. Gud, ja. Att det faktiskt är så att företag, för de avvecklar ju bara mer och mer och mer. Och det ser man ju händer i Sverige också. Man avvecklar sjukvården och apoteken och allt sånt där. Och jag tror det kan leda till att det kommer bli till slut någon slags det kommer finnas kun, alltså kunskaps, en kunskapsmarknad som helt, går ut på att man ska ha pengar. Och så är det ju USA idag. Du måste betala för att gå på university och sånt där. Så det är bara mm. folk som har pengar som faktiskt kan Men måste utbilda du sig. Även det, om du, det är inte så ja. att om du bor i Sverige du måste ändå fast du... Ja, du måste betala du vem du Men det finns ju ja. sån här gratis college också. Mm. Community. Ja, community. college där du betalar där väl kanske väldigt gå. mycket mindre. Där vill ingen gå ja. för det är så Nej. låg klass. liksom ja. Det är ju det också. Det blir ju sån klassamhälle. Mm. Vilket det kommer bli om en sån här grej också. För ja. då kommer... Mm. De som har pengar kommer kunna tanka in sig med kunskap. Och det här och vi kämpar oss ifrån. Ja. Men på samma gång så kämpar vi kommer marknaden emot det där. Vi vill dra oss från det att det ska bli mer jämlikt men marknaden går ju mot tvärtom. Mm. Alltså de går ju ifrån varandra menar jag. För jag vet att i en kämpningskor typ, så kostar typ så här, vad är det typ 10 000 för de som är utanför EU och Mm. Och Norge, eller, EU är ju är bra på så, det sättet ja. att man kan studera fritt i princip i hela ja. EU och EEC-länderna oh, och eec med. ja men det är EEC ja. EES. det är ju samma med ja. det här med free roaming ja. EES. Ja. det är väl det som är Schengen-avtalet också förstår jag ja. alltså. det är ju samma med fri surf inom Europa, mm. EU och EES-länderna ja. EES EES, EES. EES. Ja, det tycker det är väldigt bra ja det tycker jag är skitbra Ja. Och med de orden Så ska vi avsluta kanske ja. Ja. Nu ska vi ut i onsdagskvällen Och dricka lite bubbel uh, Det låter som att vara en trevlig kväll ja. då säger Det vi... blir jättebra det uh. här ja. Hej då